Тоді ніхто не матиме до тебе діла Ніхто тебе не наставлятиме, не виховуватиме Не каратиме, не відзначатиме Тобто не копатиметься в душі твоїй та мозку Але ти мене в цьому ніколи не розуміла Так, я тебе ніколи не розуміла Строго сказала дама Вчила тебе і виховувала, щоб став культурною освіченою людиною Корисною для суспільства Якого суспільства, мамо, скрикнув Шурик Того, що пролило море крові Того, яке сіяло жах того, яке знищило й батька муга твого першого чоловіка І перевернуло з ніг на голову всі моральні якості і цінності Ні, я в тому суспільстві жити не буду І служити не забажав Від того суспільства я й утік У простоту, вбогість, невибагливість, безділля Але при цьому не вчинив, мамо, жодного лихого вчинку Не крав, не кривив душею, не вбивав, не судив, не нищив Не проповідував божевільних ідей. Я, мамо, вибрав глупість а з нею свободу і любов. Нічого вдавати із себе гамсунівського героя. Я не гамсунівський герой мамо, а лише нещасна жертва тоталітаризму. Жити в суспільстві так, як цього вимагала моя честь, було годі, бо те суспільство не терпіло нічого індивідуального, що виходило б за стандарт. Точніша паралель – християнські святі, якими, як пам'ятаєш, один час я зацікавився а одного в них не приймав – життя в догмі. Бо життя в догмі – це і є тоталітарне суспільство. А вже того суспільства нема, сказала мати, чому ж не повернувся? Бо нового суспільства також нема, мамо. Тільки старі правителі вдягли нові піджачки. Окрім того, мені пізно повертатися. Та й немає у мене до цього сили. Я вже кінчений і думаю про вічність, недочасність. Хочу забрати тебе додому, сказала мати. Тобі треба належний догляд, якого тобі тут не можуть дати. Тут моя родина, мамо, і я цілком задоволений, сказав він. І коли хочеш знати, я їх люблю. Де та жінка, з якою живеш? Пішла по хліб, зараз буде, сказав Шурик. І тут раптом досі спокійне, покрите косметичною маскою обличчя дами, здригнулося, болісно скривилося. Із очей сипнули, розідаючи тіні і крем сльози, і обличчя нещодавно самовпевнене й владне стало старе й безпомічне, бо скинуло мошкару. Мати заридала. Кажеш, не зробив у цьому світі зла, мовила. А що зробив із матір'ю, не помітив, скільки мені горя й гризот приніс? самий гріх, мамо, – сказав зворушений Шурик, – але гріх, без якого не міг здобути собі свободи. Тобто без цього гріха не міг би стати собою. Тоді спокутуй свого гріха, – мовила все, ще плачучи мати. Принаймні тепер, коли немічний, я тебе поставлю на ноги. І коли не захочеш зі мною жити, знову підеш, а да вже не посварений зі мною. Так більше жити не можу. І впала глуха і важка тиша, в якій чутно було материні схлипи. Шурик, може, вперше за життя так тяжко задумався, не міг байдужно пройти по Він це відчув до глибини душі, щирі слова. «Бо що варте твоє добро, подумав він, коли одному його віддаєш, а в іншого забираєш? Що варта твоя любов, коли одного нещасного любиш, а іншого нещасним робиш?» Йому раптом стало невимовно боляче й тоскно, і він згадав свій сон, в якому до нього явився Господь, Адже не була то вигадка, а щось ніби справжнє, хай і зі сну, яке давно в ньому народилося, щось откровенне і сокровенне водночас. І він жахнувся, що не знав своєї матері, а знав її вольову, неприхильну до його слабкостей, манеру, знав її як коліщатку, котре віддало, як рухатись і в котрий бік, тобто, що рухатися треба саме так. Але те коліщатко, виявляється, було не із заліза, а живої плоті, яке плаче на біль та уразу так само, як будь-яка інша жива плоть. Через цей жахом усвідомив, що його давнішній спокій щодо матері і байдужість і є отим гріхом, про який йому було сказано в вісні. Один із тих, яких так остерігався, бо, виявляється, мати ніколи не була байдужа до нього, а тільки удавала. У ній так само жила любов, яку поправ спокоєм своїм та байдужістю. Найлегше прогнати її від себе, не повірити їй словам та сльозам, в її любов та живу вразливість, а продовжувати вважати. Не матірце його, таке залізне коліщатко. Але так чинити вже не міг, був Бо зламаний.